До істини встигли, коли пролунало кілька вибухів. «Схоже, що снаряди розірвалися десь зовсім поруч», – сказав Геннадій. Настя вийшла на балкон, прислухалася. «Схоже, що бахало десь недалеко в самому місці». Стихло несподівано, як і почалося. І знову всі схопили мобільні телефони і почали обдзвонювати знайомих, щоб дізнатися, де стріляли, але вдалося тільки почути, що справді звідкилясь стріляли по місту в районі МЖК Мрія. Там був будинок, де мешкав Вадим. Настя одразу ж набрала його номер, але телефон був вимкнений. Щось сталося з Вадимом, сказала Настя чоловікам. Ми повинні поїхати до нього. Якщо там не гразди, то міг би подзвонити а не відключати телефон, роздратовано кинув Валерій, і відмовився їхати до друга. Настя вся тремтіла від хвилювання, серцем відчувала, що трапилась біда, тому викликала таксі, і за п'ять хвилин авто вже мчало її сину у напрямку МЖК. Що трапилося? Хто стріляв?» – спитала Настя таксиста, бо до них першими доходять ці новини. «Не знаєте?» Укропи давно не стріляли, накопечили снаряди, тож вирішили їх позбутися, охоче пояснив балакучий таксист. Напевно, з Варварівки хотіли влучити з мінометів по Щедрищанському блокпосту, але не навчені, не вмілі, то попали по місту. «Куди саме?» – тремтячим голосом спитала Настя. «На територію інтернату», – сказав чоловік. Добре, що діти зараз в Одесі в таборі. Кажуть, що вікна повилітали аж бігом. І все, і все. Ще влучили в приміщення шкір диспансеру, але ніхто там не постраждав. А ось кілька гаражів, машин біля будинків побило. продовжував розповідати таксист. А ще на вулиці Леніна попали в будинок Мрії. У який? впалим голосом спитала жінка. Достеменно не знаю, але наші хлопці сказали, що снаряд влетів прямісінько у квартиру на третьому поверсі. Знесло ріг будинку, але жертв не ває. «Ви уявляєте, що творять укри?» Настя вже нічого не чула і не хотіла слухати базікання таксиста. Він сказав, що снаряд розірвався у квартирі на третьому поверсі, а Вадим живе на першому. Тож є надія, що він не постраждав. А якщо під час обстрілу був не вдома, а поблизу будинку? Мама, приїхали. Голос сина повернув Настю до реальності. Поблизу будинку, де мешкав дим, було людно. Навколо на землі повно розбитого скла, шматки бетону з балкону та цеглини розкидані довкіл. У будинку відвалений кут, багато вікон. Взяли дірами, але найбільша діра за обіжки з цілу квартиру була на третьому поверсі над помешканням Падима. Настя швидко бігла до будинку. Вхідні металеві двері зірвало з петель, і вони валялись неподалік. Настя смикнула ручку. Двері до Вадимової квартири були незамкнені. Чоловік сидів посеред кімнати на стільці, і дивився на вулицю крізь вікно без шибок. — З тобою все гаразд? — схвилювана спитала Настя. Чоловік ніби прокинувся від сну, подивився на Настю, на Геннадію, і кволо посміхнувся. — Краще не буває. — Ти не поранений? — Мене не було вдома, коли це сталося. — Вибач, що вимкнув телефон, звернувся він до Насті. — Мені потрібен був час, щоб прийти до тями. — Вибач. «Добре, що все обійшлося. Дядько, я почну прибирати», – сказав Геннадій. І, не чекаючи відповіді, почав Вінником згрібати розбите скло. «Може, розповісти, що сталося?» – звернулася Настя до Вадима. «Ходімо на кухню. Ти мені завариш чаю, я розповім». На кухні також повилітали шипки. Всюди були уламки скла та відвалена штукатурка. Настя рушником змила скло зі столу та стільців, поставила чайник на плиту. Мелючу Нацвардія обстріляла місто, почала Настя розмову. Одразу після обстрілу примчались козачки. «Ви всі осколки і швидко звідси поїхали», – сказав Вадим. «Це про щось тобі говорить?» – намагаються щось приховати. «Слушна думка. Наші війська стоять поблизу Варварівки». «А звідти сюди кілометрів чотирнадцять, і поблизу старої Краснянки ще сімнадцять кілометрів». «З міномета не міг снаряд сюди долетіти», – пояснив чоловік. «Я це знаю, бо був на службі, до того ж не треба великий розум мати, щоб подивитися на пошкодження будинків і визначити, з якого боку стріляли. Без краплі вагання скажу тобі, що стріляли з боку блокпосту бойовиків». «Я теж не повірила» що наша армія стріляла в своїх людей. На третьому поверсі ніхто не постраждав. Ні, мешканці квартири поїхали до батьків у Кремінну, сказав Вадим. Уяви, вони щойно зробили капітальний ремонт своєї трикімнатної квартири, купили неві меблі. Так, протяжно, мовила Настя. Повернуться люди додому, а на них чекає великий сюрприз. Настя налачай поставила перед чоловіком, сама стала позаду нього і задивилася вікно на пошкоджений ликовик поруч з будинком. Пей, поки гарячий», – сказала вона і поцікавилася. Дуже розбита квартира на третьому поверсі. Стіни ніби хто навмисно глибоко поштрикав кожні п'ять сантиметрів. Не пощастило людям. Це не їм, а мені не пощастило. Задумливо, і тихо промовив чоловік. «Чому? Вікна можна замінити, це не страшно. Страшно те, що не був у тій сусідській квартирі під час обстрілу. І цього разу мені не пощастило». Настя зробила невеликий крок вперед, підійшла в до Вадима, поклала руки йому на плечі. Вона була від чоловіка так близько, що відчувала запах його тіла та парфумів, і в неї одразу зашуміло, задзвеніло в голові, по тілу розлилася тепла хвиля. «Що таке наше життя?» – сказала вона схвильованим, стишеним голосом. «Сплетіння подій, коли погані змінюються хорошими. Сьогодні здається, що життя втратило сенс, і нема чого і задля кого жити. А завтра саме життя повернеться до тебе усмішкою сина. Вона чула, як від хвилювання здригнулося тіло Вадима, ніби по ньому пройшов струм, як у часті, дрібно задзвеніла ложечка. Він поставив чашку на стіл, повернув голову і легенько торкнувся гарячими губами її пальців. Від того дотику Настю обдало жаром і в очах загубилася сльозинка. Дякую. Прошепотів він, і Настя проковтнула клубок, що застряг у горлі і заважав дихати. Розділ шістдесятий. Побачені порожні полиці в супермаркеті «Сільпо» Настю здивували. Вона не очікувала великого, як і раніше, асортименту продуктових товарів, але щоб зникло все необхідне, це було несподіванкою. Покупці ниш порили поміж прилавками, складаючи в кошики залишки товарів. Ще були в асортименті дорогі продукти, які пересічним громадянам і раніше були не покишені, а в час невиплат зарплат і неможливості забрати з банків заощадження, від них віддалилися ще більше. Годі було й думати, щоб наповнити пакети, яких Настя прихопила багато ваговими крупами, макаронними виробами та борошном. Комірки були порожні. «Здається, ми спізнилися», – сказав Геннадій, ходячи з батьком і матір'ю». «Можна подивитися фасовку», – запропонував Валерій. «Буде трошки дорожче, але що поробиш?» Настя підійшла до полиць, де були розкладені крупи, але там залишилися лише Рис і гречка за неймовірними цінами. На півпорожній полиці також розглядала згорблена бабця в картатій хустині і підсліповато намагалася прочитати цінники. Настя, поміж дорогих пакетиків рису, помітила один дешевий, що якимось чином при серед дорогих. Вона схопила його з-під носа старої і поклала в свій кошик. Зробивши Невеселу екскурсію родина купила кілька баночок консервів, пачку сухих дріжджів, банку кави.